Is nou so 19 05 1905 of 7 05 Suid-Afrikaanse tyd en jy is by die rechte plek, so moet nie weggartloop nie jy is by net radio SA net radio is aan ons webwerf vind jy by www.sa netradiosa.co.za. Rede hoekom ek elke keer hy die informaties oor en oor en oor en oor herhaal gaan oor die feit dat ek graag sou wou sien dat jy by die webwerf van ons net inleur Wanneer mens iets na jou eie gemaakt het sys een radiostatie, sommige mense luister moos nou na spesifieke radiostasies of op een tv. En ek weet, as een mens nou die moeite doen om op een internet radiostasie in te skakel, dan is jy baie, baie lief vir daar die stasie. Dit moet wees. En om jou meer vertrouw te maak met die stasie, is dit goed as een mens by die webwerf van die stasie kan ingaan om net te kyk na alles wat op daar die webwerf nou staan soos dat dit byvoorbeeld die christen gefonteerde stasie is en dan te kyk wie is al die omroepers en wat is soort van interessante programme hulle nou uitsaai en tye van uitsending en dan belangrik die archief van potgooie of podcast, waar een mens kan gaan delf en soek en luister na programme wat alreeds uitgezaai is, wat jy dan rustig op jy eie tyd kan doen, maar dit is ook my doel op mense wat nou nie binnen in ons bepaalde tydzone valt, maar wat ook graag so wou luister, wanneer hulle nou die tyd het, het gerieflik is nou vir hulle, dit is dan ook specifiek met die oog op daardie soort van persoon. Ons weet ons nou, allemaal kan nie nou hierdie tyd inskakel nie, of het is moeilik. Hoewel ons wereldwijd uitsaai, weet ons ons nou van tyd, En mense is maar aan ‘n program gebonde. Meeste van die mense eet driemaal per dag, te ontbuit, in die en die aand En by die meeste plekke is die aand eet om min of meer van 6 se kant af, afhangende van wat die mense nou eet en waar hulle eet. So mens, rug maar jou program so in. Is maar hoekom ek die 7 uur tijd gleef of so na as moendlik aan dit gekies het. Omdat ek dan reken hier in Suid-Afrika, is daar een groot moendlikheid dat een mens tegen 7 uur al klaar geëet het. Dis maar net vinger in die mond steken om die licht, maar ek weet nou maar dat ons as een gesin, geboornik sê sier eet. Want dit kom ons maar so van die opa af en na die pa en so aan. En daarom nou hierdie bepaalde tyd gleef, maar nou kan jy ons nou denk, daar mense wat nou op die oomblik 7 uur of weer of langer achter ons tyd is of nog 7 en 8 uur voor ons dit maak het bykie moeilik nie, om nou so'n gerieflike tyd ooral die selfde tyd te kan hee, ooral op die aarde, dit is nou net nie moeilik nie, daarom die archiewe, maar as iemand nou nie weet van so'n radio nie, en die stasie nie, en van die programme nie, dan sal een persoon ons dat die moeite doen, om in te skakel nee. en dit werk mag gewoonlik Van een persoon na ‘n volgende persoon wat mekaar daar oor inlig Dit is precies maar hoe dit met Jezus in sy tyd gegaan het Mensen het maar vir mekaar vertel van Jezus En so daar later skares en skares achter Jezus aangestap En dit is ook die droom hier van hier die radiostasie is dat daar duizende en duizende en hopelijk miljoene sal kan luister op een stadion. Want dit gaan nie hier oor hoe gewuld die stasie is nie, of hoe gewuld die persoon is wat uitsaai nie, maar het gaan oor die noodzakelijkheid van die evangelie. Die goeie nies van Jezus Christus, Seun van God, so ek hoop jy is nou rustig en jy voel gegroet want ek gaan ook sommer dadelijk in een paar verskillende tale groet om wat ons nou internationaal uitsaai en maar die gewoonte het nou om dan eerstens in die Russische taal en dan andere tale te groet en nou dus man het hallo in een sekere sin strafutja of priviet Daar vir ons mense in Rusland en daar in die Arabiese geweste salam alikum of dan merggewaan alaan wa salaan. Duitse taal goeden abend, in Hebrews shalom, Kalimera in die Griekse taal, goede hand Afrikaans en good evening. Nou ek hoop nou my stem klink van so aarde dat vriendelik en innemend genoeg is dat jy rustig voel en dat jy lis voel om te luister en ook lis voel om iemand anders te uit te nooi. Jy weet ons nou hoe ons mense werk, as ons van iemand hou dan sal ons iemand byvoorbeeld nou anraai om ook die persoon te ontmoet. Dit is maar hoe ons geaard jyde werk. So ek hoop dat my geaardheid van so aard is, dat jy iemand sal kan nooi, die vrymoedigheid sal hee, om te vraag om ook te kom luister, want weer eens, het gaan nie oor my nie, gaan rechtig nie oor my nie, het kan ten die achtergrond net verdwijn, en dat ons net Jezus sien, want het is al wat dit gaan, het gaan oor die redder en die zaligmaker, Jezus Christus. En vanavond wil ek juist, by hierdie bepaalde program, dat ons program hierdie tyd van die aand, op uh, dinsdag, is oor denking, bepynsing, nadenke, wat er woord hier ook al gebruik, meditasie, ons oor denk, Godse woord. En daar is een specifieke thema wat so vandag by my na vore gekom het en dis die thema van die koninkryk. So ek wil hy my net so bykie daar aan kou, koninkryk. En saam met my gaan sit weer op die berg het ons net ons gedagtes rustig kan kry en al die dinge van die dag vergeet Alles wat jou aandag opgeneem het en wat nog vlak daar nie gee rond beweeg en sal concentreer op God, Schepper, die Ewigheid. Die Bijbel vraag dit ook vir ons, moet nie aan die dinge hier op die aarde nie, want is alles maar net tydelik, maar bedink die dinge wat daar boe in die jimmel is. Nou die begrip koninkryk word dan gekoppel aan die jimmel, die koninkryk van die jimmele, wat nou altyd so in die meervoud gebruik word, jimmel, omdat daar verskillende dimensies van die jimmel is. En wil dus oor die koninkryk van die jimmele gesels oor daar die bepaalde begrip en hoe dit jou persoonlik raak om daarvan nie net kennis te neem nie, en meer as dit om dit te kan ervaar, die koninkryk van die jimmel en terwyl jy nou vir jyself vir plekkie gereed maak en ek hoop jy het as plek en dat jou voeten dalke bykie kan oplig, en jou skoene kan uitskop, en as jy in so so'n gelukkige posiesie is, om iemand te hee wat jou voeten bykie vryf, dan sal dit wonderlik en aangenaam wees, dat jy kan ontspan. Kom ons luister dan, terwyl ons hier in nadenke is, na lui Brits, wat vir ons syng oor the days of Elijah. Servants, Daniel of holiness being restored And though these are days of great trial Of famine and darkness and swore Still we are the voice in the desert cry prepare the way of the Lord Behold me he comes, riding on the clouds Shining like sun At the trumpet call Lift your voice If you hear enough to believe Loud of science here Salvation comes And these are the days of Ezekiel The dry bones were gave up rebuild the And these are the days of the harvest the fields are as wide as Team Jy is ingeskakel hierby net Radio SA en op die oomlik luister jy na Dr. Tini Eilers wat uitsaai hiervan uit Airene, stad van vrede in Pretoria, Suid-Afrika met ons program oordenking en die onderwerp, die breek oor en onderwerp bly die bruid van die Heer Jezus Christus die een van die sub onderwerpen hier is die Koninkryk die koninkryk van die jimmel nou terwijl ons so lekker sit ek sit gewoon ek as ons sit en denk daarop die een berg in Israel Tabor of dan die berg van verheerliking daar waar Jezus met drie van sy disciples ook gaan vertoef het en Jezus van gedaante verander het en Mooses en Ilea ook daar aan hom verskyn het en hy in gesprek met hulle was en Jezus van gedaante verander het in sy verheerlikte lichaam en begin skyn het soos die son, so dat ek en jy kan weet hoe ons lichaam een dag gaan lyk, nee, dat ons gaan skytter en skyn soos die son of soos skyn of skytter soos die sterre verewig en altoos. Maar dis die koninkryk, nou ek wil nie, as jy in ons nou so sit en dink, Sraap die berg, en ons kyk nou so af, so prachtige, mooie, hoë berg, en as mens nou so in die oostelike richting so kyk, en kyk hier in die richting van die Jordaan rivier, en ons dink nou in die aarde, die er die aarde geskap het, dis mis nou een aardbal, so bal wat in die licht hangt, en wat so om sy tegenpeeldige asdraai draai, so elke 24 eer, en hier het God die mens gemaakt, boem behalwe al die ander goed wat God geskapen het, en die mens daar in die tuin van Eden, en later is die mens daar uit, as gevolg van sy ongehoorzaamheid, of verkeerde kuse dan, as ons het so kan stel, mens dan verloore weg daar uit Godse teenwoordigheid weggeneem en dan begin hierdie begrip van die koninkryk van die jimmele sterk te vigereer en nou wil ek jou vraag om net bykie daar aan te dink dit is nou een rhetorische vraag maar een mens moet my daar aan dink wat beteken die koninkryk nou eindelik vir jou? Wat is sin maak dit? As jy nou dink in termen van die aarde wat God gemaakt het en alles behoort aan hom, hy het gemaakt as sy eiendom. Hoekom is dit nou nodig dat God hierop hier die aarde wat hy gemaakt het? Dat hy nou hier een koninkryk moet kom vestig. En wat zou dit nou beteken, in reële terme? Sou dit nou beteken, dat die aarde hier in virggreep is van iets of iemand, en dat God nou hier 'n koninkryk moet kom oprig hier op sy eie aarde wat hy gemaak het sodat mense nou in die koninkryk kan inkom en vir watter rede moet jy nou in die koninkryk inkom as daar dan nou so iets is So dink bietjie net daaraan want ek gaan nou skrifte uithaal hier aanhaal voorlees maar mense kan nie net sommer net inval met die lees van een gedeelte nie mense denken moet gelei word en geordend word so dit dan daar kan inpas so hier moet nou eers hierdie vraag gesteld word oor die koninkryk en hoekom is dit nou nodig om dit nou weer te herhaal as ek mag dat hier die aarde wat God gemaakt het en geskap het, en mense hier geplaas het en gesê dat hulle moet vermeerder en die aarde vul, hoekom het dit nodig geword, dat God nou hier op die aarde een koninkryk moet vestig? En wat zou die doel daarvan weer? En as jy nou al klaar soort van in die kerk groot geword het en al klaar gehoor het van die koninkryk van die hemel en al klaar soort van dogmaties anvaar het dat jy deel is van die koninkryk, dan bly die vraag nog al die Nou wat so die nut daarvan wees? Wat so die doel daarvan wees? Hoekom is dit nou nodig en noodzakelik dat daar so iets soos een koninkryk moet wees terwyl God alles hier geskip het? Goed. Ek gaan nou vir jou hier eerstens lees ek ek het twee skrifte Die een kom uit Likas 13 en die opskrif hier in die oude Afrikaanse vertaling dit wil sê die 1933 53 vertaling hier is die opskrif die nou poort dit wil sê poort wat nou is en onderwijl hy dus Jezus geleer het en op reis was na Jerusalem het hy stede en dorpe doorgegaan toe sê iemand vir hom nou moet jy mooi, mooi luister, laat jou antennas bykie rechtop staan sê iemand vir hom heren is die wat gered word min ons gaan nou weer terugkom hierna en hy antwoord hulle stry hard om in te gaan door die nou poort want baie sê ek vir julle sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie So onthoud nou die vraag wat hier gevraag word. Iemand sê vir hom, Heere, is die wat gered word min? Is dit min mense wat gered gaan word? En nou moet die mens eers begin herkou aan die begrip en die woord red. Want die weet, ons mens kan nou nie die woord rechte gebruik en van toepassing maak op jou, as jy nie die moeilikheid is nie. soos iemand wat bezig is om te verdrink en dan een redder nodig het om daar in die zee te springe waar die persoon ook al bezig is om te verdrink om die persoon nou te red <tie> so hierdie mense het geweet van red want hoe kom slie nou so vraag vraag dit moes deel van hulle woordeskat gewees het, om te weet dat die mens gered moet word. So nou vraag die persoon vir Jezus, of die mense wat gered gaan word, of het min is. Nou kyk hoe antwoord Jezus, hy het nie gesê ja of nee nie. Hy vertel hier, vir hulle iets, het is soort omskrywing van daar die vraag, om dit te antwoord, hy sê vir die persoon, sê nou maar, jy het nou gevra, en Jezus antwoord en hy sê vir jou, stry hard om in te gaan, so jy kan sê, een mens moet ergens ingaan, om geret te word, en dit is een strijd, strijd hard om in te gaan, door die nou poort, so hier waar een mens gered word, is een poort, waar door die moed gaan, en dan is dit nog een nou poort, hy is so nou, hier die poort is so nou, Dat Jezus sê Ek sê vir julle Omdat nou, Jezus is nie bezig hier om Mensen bang te praat nie Het hier die vraag geantwoord Ek sê vir julle Baie sal probeer om in te gaan En sal nie in staat wees nie moet nou vir jyself hierdie preenkie bekyk, van baie mense wat gaan probeer, om in te gaan, want Jezus sê nou, dit is een oude poort, en hy sê baie mense gaan probeer, en sal nie in staat wees nie. So ek weet nou nie, hoe jy dit verstaan nie, wat, wat ek hier verstaan, is dat het moeilik is, dat jy sal moet hard strijne, want wanneer strij je Wat wanneer is jy bezig met een strijd, as jy een eeuwig strijd voer, tegen iets of iemand, mense, dan betekent dit, ons no, dis een inspanning, kom ons denk aan 2 stoeiers wat mekaar gryp en teen mekaar stoot en kyk of die een die ander in sy voete onder hom uit kan pluk en sy skouers teen die grond kan vastdruk en die gevecht die gestoeie tussen hierdie twee mense dat die zweet tap hulle af en jy sien hoe moeg is hulle Mense, dit is een strijd Dit is hym net een woord nie Dit is een begrip Dit is een begrip van moeite Nou kan ons nou daar uit alles afleid wat ons wil afleid en moet afleid Dit is nou alles no die noodzakelijke informatie Wel, ek denk die heel eerste ding wat ons moet, moet achterkom hier is dat die mens gered moet word en dat jy moet hard om gered te kan word wat kan jy daaruit aflui beteken dit dat die mens sommer net so eendag wakkerskrik dan sy gered ja, dan maak dit nou nie sin oor die vraag wat hier gevra is en oor die antwoord wat Jezus geen hee. Die, uit, die uitleg van skrif is nie so'n makkelike saak nie. Mense, dit is een van die vakke wat ek aanbied, is hermeneutiek. Hermeneutiek beteken die die wetenskap en die kunst, the science and the art of interpretation of scripture. En om dit te kan doen, net om dit te kan doen, moet jy die ganse skrif ken. Jy kan nie net deel van die skrif gebruik om die hele skrif te verklaar nie, want jy mag dit nie doen nie, jy mag nie een skrif in strijd met die ander gedeelte van die bybel interpreteer nie, jy mag dit nie doen nie, want dan leer jy woorde in Godse mond wat hy glad nie gesê het nie. of jy laat na om dit te sê wat hy wel gesê het, so, jy kan nie dit doen nie, jy mag het nie dit nie doen nie, jy moet die hele ganse skrif, moet jy in berekening bring, want elke een van hierdie letters, elke een van hierdie woorde, raak aan elke ander woord, dis een eenheid, dis soos een lichaam, dit is die rede hoekom Johannes sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword, nou mense, ons weet moest nou wat dit beteken, dit beteken, dat is die geboorte van Jezus, die woord het vlees geword, nou Jezus' lichaam, is net soos my en jou lichaam, jy kan enige plek op my lichaam vat, dan weet ek daarvan, wat alles is met sene met aan mekaar gekoppel. Precies so God Godse woord. Waar jy ook al vat aan die woord, raakt het elke ander gedeelte van die skrif. En baie mens het hulle self al so in een hoek vast gedruif, en net so praat Petrus ook van mense wat die skrif verdraai, tot hulle eie verderf. En dit moet die mens maar voorzichtig maak, mense, dit is nie makkelike taak nie, nie omdat ek nou nie vir jou dit gun om self die skrif te kan uitleen nie, maar God het dit nooit so beplan nie. Hy het beplan dat daar verkondigers sal wees en hy roep hulle, hy roep een mens, en hy maak jou bekwaam vir die werk, en dan is hy saam met jou in hier die woordverkondiging, want hy het gesê ek is wakker oor my woord, God is daar waar sy verkondig is, hy hou wacht oor sy woord, want is die redding van mense sy siele wat op die spel is, So as jy nou na hierdie gedeeltekie geluister het in Lekas hoofstuk 13, wil ek jou onmiddellik neem na een ander skrifgedeelte, omdat skrif met skrif vergelijk moet word, na Matthäus hoofstuk 11 by vers 12. Nou gaan ek eerst vir jou die oude vertaling lees, en dan gaan ek jou die nieuwe Afrikaanse vertaling lees, en dan kyk jy ook een bykie hoe, Dit verskil van mekaar, want Bijbelvertaling is een baie, baie moeilike situasie. Mens kan eindelijk nie rechtig een Grieks of Hebreeuwse tekst vertaal nie. Dit is te ryk, die taal is te ryk. Dit is te omvangryk. En die oomlik as jy dit vertaal het, jy dit het jy helemaal verskraal die betekenis kakeringe daarvan is eindelijk in een sekere sin weggeneem wat baie jammer is dat het nou so is maar dis my net dood gewoon een feit en hier gaan nou kyk as ek die twee vertalings vir jou lees die ou-Afrikaanse vertaling van Matthäus 11 vers 12 lees as volg maar van die da van Johannes die doper af tot nou toe word die koninkryk van die jimmele bestorm en bestormers gryp dit met geweld nou gaan ek die 1983 vertaling aan jou voorhou van hier die sêle gedeelte onthou nou wat ek daar gelees het in die ou vertaling nou lees ek die nieuwe vertaling, die nieuwe Afrikaanse vertaling, die 1983, dit ook nie helemaal niet nie, want so wat jy weet, werk ons nou weer ongeluk aan nog een nieuwe vertaling maar hier is die nietsteen wat nou in druk is, sedert die daan van Johannes die doper tot nou toe nou moet jy mooi luistert breek die koninkryk van die jimmel vir homself a pad oop. En mense wat hulle krachtig inspan, kry dit in besit. Klink dit nie vir jou, dat hierdie 2 verse wat ek aan jou voorhou met bekaar verband hou nie, hierdie Lukas 13, En Matthäus 11 Gaan hier ook oor die koninkryk Dit gaan oor die feit dat die koninkryk hier volgens hier die vertaling Breek vir homself een pad oop Seder die daan van Johannes die doper Hoekom seder die daan van Johannes die doper Dit is Johannes die doper, het vir mense gesê hulle moet hulle bekeer want die koninkryk van die jemmele het nabij gekom mense dit beteken die koninkryk was nog nie hier nie in die dag van Johannes die doper nie toe was het nou maar net hier die aarde hier sonder die koninkryk ek hoop nie dit maak jy nou bykie die mekaar nie hoor ek hoop echtig nie so seder die dae van Johannes die doper want jy moet onthou, dit was Johannes sy boodskap, bekeer jylle, want die koninkryk van die jemmele het nabuig gekom, dit wil sê die koninkryk was ver, maar seder die dae dan van Johannes die doper tot nou toe, breek die koninkryk van die jemmele vir homself a pad oop, so ek wil hy, jy moet nou kyk, hoe dit gebeur, dat Godse Koninkryk, wat nou nabij gekom het, het ook nabij jou gekom, en nabij my gekom, en die Koninkryk breek vir homself een pad oop na my toe. En ek wil een prentje aan jou voorhou, To ek op in bos studeer het, Toe moes een mens nog, As jy oor die Dutoiskloofpas, Geryd was daar so'n kronkel pad, Wat eindelijk baie, baie gevaarlik was, En wat maar een lang pad was, En al die bergwinde, En goed wat daar was, Het baie keer motors daar af van die pad af, Gestoot, En dan is hulle tegen die kraanse af, Daar het baie karre daar afgerold, Wat wil ek daar was, toe begin hulle met die project om van die perlse kant af en van woesterse kant af, van die twee kante, van die zuidelijke kant en van die noordelijke kant, begin hulle met die tonnel wat hulle daar gegrawe het die een span dan nou van die suidelike kant, sê nou maar van dan die Kaapse kant, of van, wel alles is nou daar aan die Kaap, bedoelende het, dan Kaapstadse kant, of dan die naaste dorp, daar die perl, van daar die kant af is daar een span wat gegrawe het, en van woester wat dan nou noord van die perl he, van daar die kant af is die ander span bezig om te grawe, En met die techniek wat hulle destijd nou gebruik het, het die twee spanne precies op die plek by mekaar uitgekom. So die een klomp het van die een kant af, van die suide kant van die ander van die noorde kant en hulle het mekaar in die middel ontmoet. So met daar die lees ek nou weer vir jou. Seedder die daal van Johannes die doper tot nou toe, breek die koninkryk van die jimmel vir homself a pad oop, hier na my toe en na jou toe, en mense wat hulle krachtig inspan, kry dit in besit. Mense wat hulle krachtig inspan, klink ons die selfde soos strye hard om in te gaan dier die nou poort. Klink het nie maar die selle nie? So ja, die koninkryk breek vir homself a pad oop na jou toe, daar waar jy sit en hier waar ek sit. En nou val die koninkryk, dit is nie somme net plak hier in my skoot nie, met respect en achting en nederigheid tegen God en sy koninkryk gesê? Nee, my boete en sissie, dis nie wat hier in die skrif staan. Hier staan, en mense, ek en jy is mense, en mense wat hulle krachtig inspann dis een inspanning, kry dit in besit. So hy sê, die koninkryk val nie aan ons koot nie. Wel, ek is oortuig daarvan, dit sal baie mense aan die dink sit. Dit behoort, want dit was die doel van hy die vers, is om een mens aan die dink te kry vooral in vergelijking met Likas 13 waar Jezus die vraag geantwoord het of die mense wat gered word min is Jezus' antwoord is struie hard om in te gaan door die nauw poort So die koninkryk het een nauw poort, hy breek vir homself een pad oop, maar daar is net een nauw poort. Hy sê, en baie mense gaan nou van die andere kant af probeer. Maar min, gaan dit vind. So dit is nie ek wat dit sê nie, ek is so dankbaar, dit is nie ek nie, ek verkondig nie my een woord nie. Ek is nie geroep om my slimmighede aan God te verkondig nie, maar om God sy woord te verkondig met achting, en met nederigheid, en met liefde teen jou, wat nou bezig is om te luister. En as het blief my boete en sessie, moet het nie vergeet nie, moet nie dat hier die woorde te vergeefs by jou oore ingaan, dat jy jyself moet krachtig inspan. Kom, ek sê vir jou, dit wat jy nou doen, daar waar jy nou sit, is jy al klaarbesig om jy krachtig in te span. Want daar is die baie mense, wat nou samen jou sit en luister. As hier is, op die aarde is daar meer as 7 biljoen mense. En ek wil vir jou sê, al 7 biljoen van hulle het nodig om te hoor en te luister. En ek wens dat ek dit so sal regkry om dit een sukses te maak dat 7 biljoen mense graag sal wil probeer. want dit is ons een inspanning, dit is, dit jy moet beplan. As jy hierdie tyd wil uitkoop tussen 7 uur en 8 uur Zuid-Afrikaanse tyd, dan beteken dit, jy moet goed so orden, dat dit afgehandel is tegen die harde tyd, omdat jy graag dan wil sit, en jy wil die woord van God saam bepijn. en nie net bepyns nie, want bepynsing het een resultaat, namelijk dat ons gevoed word met die brood van die lewe. Want as ons nou kla geeet het, om 6 uur, dan kon my geest nie ook saam met my eet nie, dit is net, net nie moontlik nie. My geest het geestelike voedsel nodig, my geestmens, my inner man, the spirit man. En Jezus het dit gesê, mens kan nie, van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uit die mond van God voortgaan. En het ons nou hier die hele tyd net aan 2 verse gewaai, vanuit Likas en vanuit Matthäus 11, Likas 13 en Matthäus 11. En kom ek sê nou vir jou, ons het dit nog nie helemaal ontgin nie, dit, dit gaan nie so makkelijk nie. Ek het dit nou maar net hier vir jou in die Afrikaanse taal gelees, ek kan dit nog vir jou in paar Engelse vertalinge soos die 26 translations, elkeen van hulle, hoe hulle met mekaar verskil en dan kan ek, miskien moet ek so een oefensessie inzit op een stadium dat jy kyk dan kan ek het vir jou nog verder uit die Griekse tekst lees en die Grieks dan nou soos wat ek lees woord vir woord vertaal en as het nodig is dan dit te verduidelik omdat Godse woord is verskrikkelijk reik en om die reikdom van Godse woord sommer net so in een oomblikse tyd met iemand te deel is net doodgewoon nie moontlik nie een mens kan nie tot op een punt vorder, wat had jy sê, nou ken ek alles nie, dit is net doodgewoon nie waar nie. As ek myself as een voorbeeld kan gebruik, doen het nou nie graag nie, maar ek ken myself nou beter as wat ek nou iemand anders ken, is bezig, ek bezig, van 1972 af, voor dit want ek het toen net een paar maande dit voor ek nou die teologie gaan studeer het, omdat die heren my geroep het in 1972, om dit te, te begin studeer. Tot vandag toe. Waar is nou in 2017 is? Mensen, moet ek jou sê, denk ek, is ek so dier die nervie, Van die skiliekie Van die waad limoen Misschien is ek so dier die nervie Ek weet nie ees nie Godse woord, die rijkdom van Godse woord is onaspeurlik Mensen die diepte en die wikte en die hoogte daarvan is geweldig En hoe meer een mens eet, hoe meer wil jy eet. Want jy word net doodgewoon gestamuleer. Die voedingswaarde daarvan is so wonderlik lekker, dat die mens ons nou geestelik meer en meer en meer en meer wil weet. Nou, dit is, man, hy doe het gewoon so. Kom, ons sê nou maar, jy hou van roomhuis. Kom, ek sê nou maar, ek weet nou nie of jy van roomhuis hou nie. Ek hou nou nie baie daarvan nie, maar ek sal het eet. Maar sê nou maar, jy is nou verskrikkelijk lief voor roomhuis. En jy kan nou terugdenk van wanneer af jy nou al roomhuis geëet het. Wanneer het jy nou opgehou om eet? Wanneer het jy opgehou om nie meer daarvan te hou nie? Of enig iets anders? Ek het nou maar somme roomhuis geneem, en somme net as een voorbeeld. Ek kan iets anders gebruik het ook. Kom ek noem myself jy as een voorbeeld nooit olewe geëet nie, ons in die huis het nooit sukke goed gehad, nie, dit was nou nie iets wat in die eilersgezin sy kostkaste en waar dan ook al die kost gebere word, huiskaste, waar ook al en later op die tafel sulke goed het ek nooit my lewe geëet nie, bedoelende nie as kind Deel eerste olief wat ek geëet het, was in een hospitaal. In heel Brown, Johannesburg, daar in die kardiotorax departement. Gaat jy sikker baie, baie uitsoek, kos gekryf, as jy nou in die theater gewerk het. Daar sien ek nou vir die eerste keer een dag op soe Een spred wat daar vir ons voor gesit is met die olieve wat so tussenin le. En ek vat die olieve, maar nou denk ek, dit is een druive korrel. En ek sit hem in my mond en ek buit so aan hom. Kijk, ek het net so een draaikie gestap en om het gaan uitspoeg. Want dit was nou vir my een akelige smaak en dit was een vrede ontnichtering. maar op een of ander manier het ek begin om oorluiwe te eet tegen een verskrikkelike spoed so dat as jy vir my een bakkie oorluiwe daar neers het saam met my koos, dan eet ek al die oorluiwe op nou kom, sê so ek het nou vir jy as een mens begin om geestelike voedsel te eet geestelike voedsel wat jy nou moet moot olijwe kan vergelyk nie. Alhoewel, my ek vir jou wil sê, daar is een vergelyking, nou sommer net skielik terwyl ek daan dik, die geest van die Heer en my nou net daan herinner, dat die gouwe kandelaar wat binnen in die heilige gedeelte is, is een versinne beelding van een olijfboom. met takke, en met knoppies, en met vruchte aan. So dit is heel interessant, want dit, uit die die luive word daar ook nog olie gemaakt, en dit was die, die bron van olie vir die, vir die gauwe kandelaar, en omdat dit is een symbool van die heilige Gees weer, so, ja, Skien is dat hier eerder hoekom ek nou so baie oulay weet. Ek weet nou nie mense, dit ek het nooit daardie daag gedink nie. Ek nou skielik. Maar wanneer sal 'n mens nou nie meer lus wees om God se woord te eet nie? jy sal dit tot aan alle ewigheid want omdat die woord is God self. So sê Johannes in sy evangelie, in die begin was die woord, aan die begin was die woord Die woord was by God en die woord was God self. En die woord het vlees geworden. So wanneer sal ek en jy nou ophou om die woord te eet? Nooit, soos en nooit, want ons gaan nooit God wees nie. Maar ons wil al hoe meer deel hee aan die goddelike natuur. En dit gaan net gebeur door die woord. Dat is nie ander manier nie, dat is geen ander manier nie. So onthou nou, die koninkryk breek vir homself a pad oop na jou toe en na my toe, soos wat hier die woord verkondig word en uitgesaai word, is die koninkryk besig om a pad oop te breek. Maar van die andere kant af moet ons ons krachtig inspan om dit in besit te neem. En ek hoop jy het een bykie geleer en ook bestimuleer om volgende keer weer te luister, want nou gaan ek jou groet hiervan uit Airene, Pretoria en mag jy mooi wonderlijke aandres ervaar en rechtig wonderlik uiteris en mag jy sien van die heren met jy wees, dat het ons mekaar dan weer sien, dv as daar een morgen is Shalom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 Om dat my sien, my sielen fies die dyn, want ie my hod,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 My sil in his is din Wanty